شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی العبادت شرک فی قسم شرک فعلی او دیا دمشرکی دو, دو اقسام ہو انشاءاللہ سباب ہو دو قرآن کریم دو فاہم دو پارا مفقیس اصول او قواعج ذکر کے دل پاغی کیس حصہ منگ بیان کرو په د فن تعریف او غرض غایا موضوع داړي آسیمو د قران کریم حکمت نزول بیا مون خبرو کړه مخاطبین د قران نو دو قسمه خلقو سره قران خطاب کړي منقادین سرا او غیر منقادین سرا بیا د غیر منقادینو لوې زلول اقسامه په ریکې دیو قصې متعلق مباحث کول چاغ مشرکین دي د مشرکین او هغه عقاید اقوال افعال مون بیان کړه چې په ریکې د مؤمنینو سره اتفاق نه بیاغه عقاید او مون ذکر کړه چاغه د مؤمنانو نه بالکل بل شوي چاغدري لوی مسایلو بیا موږ سره تقسیم کړو دوه قسمه تا یو قسم شرک اعتقادي چې داغه تعلق اخیری سره او دوم قسم شرک فعلی چې داغه تعلق افعال سره د شرک اعتقادي خپل کور کې ضرور قسمه شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعاء شرک فی العباده دا مون بیان کړ او شرک فعلی چې دغه تعلق افعال سره ده نو د شرک فعلی حاصل ده چې غتعظیم د غیر الله چې کوم نه ده مناسب او تعظیم در غیر اللہ چند در مناسبو حلالول حرامول داکار در دا دا بلیزت دی اس مخلوق کی تو پزان بنیوشی حلال کی او یا پزان بنیوشی بن کی انہو دا حلالول حرامول کار وحیستان دی حلالول حرامول عزادول بندول داکار دا کار در د دې ته شرک فعلی وایي الله یو شی نه حلال کړه نه ته او الله یو شی حرام کړه نه ته څنګه په ځان د حاصل دا تحلیل ماح الله کوم شی چې الله حلال کړه هغه حلال ومانه تحریم ما حرم الله کم شیچ اللہ حرام کڑے دے آغا حرام منا نظر پو نم دا اللہ با دی او کا کار سواب دے اس تحریم محل اللہ مکو یوشی اللہ حلال کڑے تیولی پوزان بندے دارنگی تحلیل محرم اللہ مکو یوشی اللہ حرام کڑے تیولی حضار دے چیدہ ٹک دے دارنگی نظر رو پنم دا اللہو کا او نظر پنم دا غیر علامو کو دا شرک فعلی دے او قرآن کریم کې زائب پزائی رب د ددی رد کئی کم تزونا سورت مائدہ دیکو گوری پتور نمونا دیتا شرک فعلی ویلیشی سورت مائدہ اولنا اولنا س رب ربول ذات زکر کوي دا دا سوزونه ما حرام کړی نه نو چې ما حرام کړی نو خبردار ګورې چې حلال نه غړې اول آیت نه یا ای الزینا مانو اوفو بالعقود <متحدث> احلت لكم بهیمۃ الانام الا ما <متحدث> یتلى <متحدث> علیکم <متحدث> او ایمان والو پرواالو کوي په واجو د الله باندې کوم واذنه چې تاسو رب ال عزت سره کړی دي دا غي فاو کوي وحلت لكم بهیمۃ الانام حلال کړی شوې تاسو لر ډنګره رسولت مائده کې تفصیل برای شي څو څلور قسمه چې اوی بدی وسيله خام بغیره دا پمنګ نزی او دا پمنګ زی نو الله فرمایل او حلت لكم بهیمۃ الانام حلال کر شویت تاسو لره ډنګره ما ندی بنکری نو تاسو ول په ځان باندې ما ندی بنکری ول په ځان باندې وئی چې دا واسیله دا خام دې دا, دا فلانه دې إلا ما يطلع عليكم غير محلي السيد وانتم حرم او څنګه داسونه الله وايي محرم کړي داس حلال مګنای مے حلال غنونه کی اخکار لرا 30 سال کی جتازه په احرام کې اه احرام ها تړلې اوس دوه چاختار الله بنکړي دا بته نه احکار کول په حاجی باندې چکه له حرام یوټاړه نو الله حرام کړي او څخکار بنه کوي حضرت د ریاض د میانو احکار کینو جایز خو د وچی احکار بنه کوي وان تم حرم دا ولي سسوزن الله الا الکڑی او څه حرام کړی خر مردار کړي وای حلال کړي ولي ان لا يحکمو ما یوریت یقینن الله فیصله کوي سجدا غیر ارادي د الله یو تحلال حلال وي دبل ته حرام وي ته دګي سوایي ها سر نوکته بای پکی خر الله حرام کړل بیوقوف دې زیاده از دنه چې غوخه وخر یو پتا کې بیوقف تیاره شي حماقت را شي خنزیر الله حرام کړل بلا adat sara sara beghiratu pirdam dia de azdana che dasindir gho kho khori pata بغیرتی را ra nishi che ta beghirata nishi de dal allah haram kale azdana che gho kho khori pata ke de gird tuk chal ra nishi چل fe لیکن nan del tay sabal tay chal wal کنسو دن حلال کری کنسو دن اللہ حرام کری وجه صدح اللہ خبری اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيد يَا يُوَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ اللہ دے شعائر و بیزتیمو کوئی دا حرام کری جمعات شعائر اللہ دے اسپنگیل دی جمعات دے بانگ دے د دین زوی نتی دی د الله کتاب دے دا شعائر الله د دې بیزتی نو کوئی بیزتی الله حرام کړی دا ولا شار الحراما ولا الهديا ولا القلائدا یو ساروی چې پاغې بننم د الله واستې شوړي قربانیکی نو دا بیزتی الله حرام کړی دا, دا الله حرام کړی څوک چې کوم څه زړه الله بنکوي دی هغه حلال مګنی کوم څه زړه چې الله بنکوي دی هغه حلال مګنی دغه دریم آیت کې حرمت علیکم المل میته تو وما اهل لغیر الله به حرام کړی شه پتا مردار او وینا اوغه او آغا کریما چه چغک رشی بید اللہ ناپا دا سزنه چه دی اللہ حرام کری دی دا اللہ حرام کری دی وما زبیحا حالا نصوبه او آغا شی چه زبک رشی با درگاہونو باندی درگاہ کی چرک چیلے حلال شوئے دی اگا اللہ حرام کری وانتاستقسیمو بلا او الله حرام کړی تاس ویش معلوم کئ پګو شو تا تاسلا تیای شو یو سوزنه اخلي دا, سو آخ دا الله حرام کړی دي وانت استقسمو بالاذلام او حرام کړی الله جتاس ویش معلوم کئ پګو شو سرا نن به بدل غغنه او استقسم بالاذلام د جوارې سوزونو او بیواغستو او اغا خلقو که عزتمن قوانی خلق باو زورور عزتمن اغی بیو اوخ واق استا نو اوخ بیواغ استا اغا با واندائی کرد وقی وقی کردی دیرائی کردی شلیه ویشا ناغست باو یو با سلسل وار کردی <تصفح> بیا غشی واچولی نو سو غشی دا پاس دو حسی وی سو غشی دا پاس دری وی سو غشی دا پاس سلور و او سپکی تش راواتی دو نو پیسی خویوش انت لڑی لیکن کل چی دفلانی نوم بانی فلانی غش راواتی دو ناغ دو برخی واقستی اغا بل دری برخی واقستی اغا یو تش را بل خالی را, را, را, را, را, را. نو چه کلا دا کار بیو کرو ناغا وقعی بیاد پخپل نکوری دا با غریبان لاغی ور کرو زن لاو اقل کورت نوری نداد د و پیشا و دا عربو او چا چه استقسام بیلا ظلام بی نکولا پیدر ډیر کنجوز دی دیارو بادر ندی ند دیارو سره ندی ند جوالی بی کولا وان تا استقسام بیلا حرام اللہ سویش او حرام کړی الله چې تاسو ویش معلوم کوي په او شو سرا مختلف نمونه بدل شو دي عربو کې هغه استقامت بلا ظلم آزمون زمانه کې اوس نصیب دي دکاندار نصیب جوړان کړي هغوی ټیلو کې بنکړي دا پکې غړی راوته دا او دا پکې فلانه شی راوته بل پکې خالی ده استقامت بلا ظلم حرامه قطعي خو نومه بدل کړي نوم به ضروري سره د حقیقت نه بدلي جواریدا د ورکوډي ستا باندې کینومه ا خپلوي ستا باندې کینومه جواریدا لګټې ما دا د لوی ستا باندې کی څوک ځان به ما کایو څوک ځان خپل پتون به ما نه کایو به ما کایو چا خپل ګاړې به ما کړي چا خپل څټ به تا خدای نمانی بدبخت هست وانتا استقسیمو بلا ظلام او حرام ده چه تا سویش معلوم که پا خوش و سارا قرآن کی گوره طول مسئلی رازی چیز مسئل را جیوی ما تاوی نیکو رازی نیم خبشی صوب کهی خب مسئل را جیو منگه وایو و سغطه که که زکم کبل کهی بس منگ دالیاز نشی زادلی چی دارتا که سیب کهی نو سیب تا با قرآن بدل کن قرآن نشی بدلوله که مشه نه رواي نه موږ وګو او حرام دي چې تا ویش معلوم کوي په کو شو سره دا لا حرام کړینه ته ول هلال غني یا دې استفهام بلا ازلام مطلب یې دا قسمت معلومول مجور څه به ولا نو دا کار زكوم دما لپاره بخی کا فبنی دکاندارۍ کول غواړم ما لپاره دکاندارۍ خدا کا خاننده نو مجاور سره بیلړو نو مونجاور یو دغه شه به روا یو د پاس لیکلو امراني ربي زما رب امر کړي زدا کارو کا بل د پاس لیکلو نهاني ربي ز رب منی کړي ناغدو غشی اغا کسورا کی بیواجو اغا بیوڑا کو نکا غشی راواتی دا امرانی ربی زمارب امر کرده بی کو داکار درخده دا دکنداری درخده او کاغدان راواتی دا نانی ربی رب منی کرده بی داکار مو کودا درخنه ده وانتاستاق سیمو بلا ظلام او حرام ده چطا سویش معلوم که قسمت معلوم که پا غشو لکه زمون زمانه کې فالنامه دا فالنامه دا استري کې وې پړي کې استري کې پړي کې غوتکي یا الف باندې يا ب باندې يا ت باندې يا س باندې غوتل شي روسته اگر کتابړي روسته لیکلي بلا نذای ته ډېر عزت روپي ګټو وتا نه بلګي اوري حريز کا افسات ده چې خستافه خبري پکې لیکلي دا, پا دا وې پال پکې پا اچولې فالنامه دا نو کنو مرسه چوایته دا الله حرام کړه پدې رښتا قسمت نه معلومه وه وانت تقسیمو بل ازلام یا یو توتی راغسره یا د ټول دنیا قسمت په یو لفافه راځم کړه هغه توتی هغه لفافه راوچت کی ندې بیا حل وای استاهل بذای استاهل بذای توا تو ایسا خپل حالت هوا کنه پدې دارما کې پدې نور پروتې حبيزه ترزور پروت بیت اخپل قراتو او جمعال بیا وای دا الله حرام کړی دي کوم څو نه چې الله حرام کړی دي اغه هزار موګا تحریم ما حل الله موکو او تحلیل ما حرم الله موکو دا یې سورۃ النعام یوسل اطلسم آیات سورۃ النعام ایک سو اشاره سورتی انامه وما لکم اللہ تا قلو من مازو که رسم الله علیه فا قلو من مازو که د الله علیه پس خورای داگشی ناچی هاکرشونم دا اللہ پاگباندی پیوشی بانی دا اللہ نماغستی حلال دی طیب دی خورا دا و نوائی دا پا مانه لگی دو اخترمیز کی وی وعدن کم دا پا منخانی بن رازی اپسرو لنبو کی وی حسن الرسین کی وعدن کم افلانه کار کی گی اشپیر مجارو جارو بشی فقلو من مازو که رسم اللہ علیه خورای دا جنات جیاد کرشنم دا اللہ پاگ باندی اللہ او شینر بنکرنو ولی پزان باندی کل الله ویلو چې دوه افطار مېځ کې وادم مو کل کله الله ویلو چې د محرم په لغړو کې واده مو کو دا الله چت ویلي نه فقلوا مما ذکر رسول الله علی کله الله ویلو چې په ماځ کې چېګه مو ګورل کله الله ویلو چې فلانه ورځ روز باندې ځلنه وایستره مومین ځکه نه لا او کور مخلا هر وخت د کنډار لقره درای شي یو ټولو کر دی. افلانه مخل زمارا غر زمارکار نکی دا کل اللہ ویلی جتا ولی پزان بند کرده فا قلو من مازو که رسم الله علیه وما لکم اللہ تا قلو من مازو الله علیه او سری تاو سلالا او سری تاو سلالا چه تاو سن خورای دا شناجیات کرده د الله اللہ پاق بانده یو شی اللہ نده بند کرده ولی پزان بنده کرده که یا رکی تا دار انگلی ایک سو سینٹی سن ملا ہے تو یو سلو درشم وَقَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِرِ اولاد وجل الله بن کرے اولاد ولی مشرکین و اخپل اولاد بے وجو اولاد <تصفح> حدیث کے لازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا ابن, أنا ابن زبیحین زددو قربانو بچ ایماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ولی زکیو زمانی کو قربان شیو او بل زمان عبداللہ دا عبد المترب لس دا عرب قیده داوا دا چه دیو سڑی لس دامنو شو نو لسم زوی با آغی با علالول لسم زوی نو چه کل عبدالله پیلا شو نو عبدالمطالبو نو غوختو چه زوی علال کم موجو وران سغلارو وی زمان لس اخان ورکوم خوز زمان زوی دی پا دشی ای ورکا خسان بیوکو نو در عبدالله نوم او لس اخانو ند عبد الله نومرا وتی دو دوباره بیا کوم نو بیا وکړه بیا عبد الله نومرا وتی دو رنګ دې بیا کوم دا چې دوله زله وکړو نو چې دوله زله وکړو نو دوله سم زل باندې دوخان نومرا وتی دو شپک چې خان ور کړ اخپل زوی بش کړ د نبی علی صلواۃ سلام پلار وَقَذَا لِكَا زَيِّنَا لِكَسِرِ مِنَ الْمُشْرِكِنَا قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَا اوہم دارنگی خستا کرے دیر اولاد مشرکینو د وجل دا اولاد دو دو دو, دو دو دو شرکانو اولاد بے وجو او دا دا سم در شیعگانو آقیده دار چه دلسم محارم که یو زید حسین پنم بنی زبا کرو بس دیس سید چو حلاله كل شيء دې ته ټول شي حلال دي دې بالکل آزاد غير مكلف دي لاولاد وجل الله بن کړه وقالوا هذه انعام وحرس حجر يوسنا اتذرېتم ورپسې وقالوا هذه انعام وحرس حجر واجي دالي ډنګر او پسله پمبانه بانه د ډنګر دا پسن د دې پمباني باندې دا پمم نزي اوسم دا, دا وای ان علاقه د دکان ول نه کوي پمم دکان نزي اوی پمم ویا نزي پمم میخه نزي او پمم زمیدار نزي ولک الله نه به بل کړه بدبخت ول په ځان باندې باندې دی د دې ته شي شرک پھیلی شرک پھیلی مطلب څه شو دا ستعظیم د غیر الله کول چ الله تعالی و در فوق لا چالا اختیار د حلالون او د حرامو ورکل اختیار د آزادولو د اختیار د بندولو ورکل نه دا کاری واجد الله دی الله چې کوم شي ته حرام ویل داغ به حرامي الله چې کوم ته حلال ویل داغ به حلالي دا ویې نظر نییاو مانقطا په نوم د الله او کا کار ثواب دی سورة حجر لیکو کولی سورة حجر ولسمس پارا سورة حجر مناختو کا پنم دا اللہ مناختو کا پنم دا اللہ داکار سواب دے خو مناختو کو پنم دا غیر اللہ باندی یو کم دیر شم یو کم دیر شم ولسما سبارا سورة حجر سم اليقضو تفضهم وليوفو نظورهم وليتوفو بالبيت العديق سورة حجر فقلوا منا وطعموا الباعث الفقير ثم اليقضو تفضهم وليوفو نظورهم وليتوفو بالبيت العديق حجر رب نزد پنزا اوامر ذکر کئی او آجانو سم الیقضو تفضا اوم او امر والیوفو نزورا اوم درم وليتو سلورم فاجتن ابو ریسا من الحوثان پنزم واجتن ابو قول الزور زانو ساتن دوائنا دو روغنا پینځه امر الله کې آجان ہوتا هاجان وایي چې لړۍ نو ثم اليظو تفزم بیا دې کوشش وکړي چې لړۍ کې ځان نخري هاجانو ځان وینځي ځان سفار راړي ځان ناخري د شرک او د بدعتو درس مرواځ لري کې سفار راشيږي ثم اليظو تفزم بیا دې کوشش وکړي آجان چې لړۍ کې ځان زانده بردو و غبار دره کی ده شرکیاتو ده ناروه او نزورهم افادو کی پا منخ د الله باندې بانده کم نظرون اکڑی منخ سکڑی دی آغا دی پورا کی ده اللہ پا نمبانش کم منخ سکڑی دا آغا دی پورا کی دعا درین ولی اتوفو بالبایت الاتی اتواف دیو د بیت الله تعلق ديږي دین فائض ثاني برو رسنا من الله وسان زاندو ساتيا جان د پريتونا يعني چې تقرب الى الله وسان شويږي غير الله زايتكم شي وړل شيږي اغه دي زانو ساتي بين زم واجدغو قول الزور زاندي وساتي د وينه د درو زان دیو ساتی دا پینزاو آمیر کرو اجیدی دا از سن غرابان شوی ناول دروبان شروع کی کراچه کې تصویح و دا ما پا مدینه کیا گسته پوشوی علکا ویس تنیبو قول از زور زانو ساتی دوائنا دو, دو دروگونا ولی دروگو بنیارمیتا حنفا غیر مشرکی نبیه ثم اليغدو تفزهم وليوفون ذورهم منخت کوم منخت جپانم دلای کوي او پراکا ها منخت پنوم د غیر لعمو کو دي تا فعلی ویلی شي د شرک اقسام ذکر شو دا رنگه فعلی اقسام ذکر شو مشریکینو یو تو قسم دی مشریکین ها ودا دموشرکینو دست و دار شاب ها دلی تولیشی مشرکین بل عباد الرسالحین مشرکین دل آغنیکان بنيان دلالہی صدار کردی دلال آغنیکان بنيان دلالہی صدار کردی دست قسم مشرکینو تولیشی نیکان بنیان دل الله اسدار کړی نیک بنده متعلق اقیرای دارا چې دې پوغې پوېږي دې د بازو زموار دی دې د عالی ذمہار دی د دې چاواز کوم دې را را رسیدي شي او ددو داغه دا عبادت کړي داغه یاره کړي تمه کړي میره ورزه راځي دی د خدای ته وګو دا سکه مشرکین توای مشرقین بالعباد السالحین سورت نوحو لکو گلے سورت نوحو یو کم در حمس پارا سورت نوحو التا بیان کئی مشرقین بالعباد السالحین نیکان بنیان در <coughs> دا اللہ حصہ دار کری دو اشتمید وَمَكَرُوا مَكَرًا قُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّا لِعَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّا وَدًّا وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوسًا وَيَعُوْقَ وَنَصَرًا وَقَالُوا اُوِدِي جناب نور علیہ تشریف رہوڑے روزش په ځنبه نیوکې بیان کړي جناب نوح عليه السلام اشنو عليه السلام بیان کو نوح عليه السلام وایي لا روزش په معاف ځان یو کړو جماعت می اونہ کاته غणा او یوازې بیان کوم لیکن داغي حالت ده و قالو لا تذرونا يأتكم او آئی جی مپری دی اخپل ولا و لا تظرن او مپری دی ودن و لا سواعن و لا یغوسا و یعوق و نصرا مپری دی دا پنزوارا دا پنزوارا لا تظرن و دن و لا یغوسا و یعوق و نصرا چپری دا سوگو دا اغنیکان بینان در ابل ازتو عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالی عنو فرمائی کانا بین و نوح عشرت قرون دا علیہ السلام و ذنوح علیہ السلام پر مزکی لسکرنوی کون پر اسلام بانیو وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد بخاری رضیع چاوند پیغمبر رب نے چره دشرک ګپاراله کری او هغه جناب نوح علیہ الصلات والسلام اور دی آیات متعلق وقالو لا تذرنها لياتقم ولا تذرن ودا ولا سوا ولا يغوسا ويعوق ونصرى انعروہ بن زبیر اشتاکات آدم وکان عن دووت و سوا و یغوس و وکان ود اکبر اوم و ابر اوم بیهی دا پنزوار انسانانو د نوح اسلام عالم علیہ السلام زامنو او پدی پننوار کی دا وچ چرے طول کیلویو مشریو دا انگی بخاری کی رازید صالت اللہ صال اللہتی فی قومنوان فی العرب اما وقت فکانا دی کلب بی دومت الجندلو یغوسو او بنی غطیب دا پارا یعوکو حمدان دا پارا در اغیر ذال مقرر کرو منو داس بوتان نو در اغنیکان بنیانو منو چکل اغیر دنیانا لڑو نا شیطان زه زوی تاغن داغی شکل جو کم بیدی را خدا ویچا غیتو کولیکن حساب چا عبادت طرف تمینا دیرا شی دارنگی عبدالله بن عباس ذکر کوي وَقَانَ وَتْ يُقَالَ لَوْ شِيْسِ وَيُقَالُ لَوْ اِبْتُ اللَّهِ وَقَانَ اِخْوَتُهُ قَدَ سَوَّدُهُ دا پنزو و حرون کی وام سواع ويغوص وييعود ونصر ده اگر پنځه نیکان باندې دربلزتو داږي لات عز رازي حديث کې رازي بخاري کې كان رجلا نسى يهن لتو سوي قال الحجاج لا تبدنو لا تري بخاری کې رازي چې د حاجان له به سو ساتوان به وکړو او حاجان له خدمت وکړو نیک انسانو داګه الملل والنهاله د شایستاني اګه ذکر کوي چې د سانم ماره سره سانم څه ته ویل نو سانم ماره ذکر کوي جوسا د نیک بنده د نیک بنده جوسا دته سنم ویلی شي خدای غي عقيده دا وا چې موږ با زمون خبر الله ورنا او د دې خبره رب عزت واپس کینې نو موږ دته وو نو خبر خبره زمون الله تران دي کی نو ال ميل ور نه سوا وو په سپیتم کې ذکر کړي اعلم أن الأسناف التي ذكرنا مذاعبهم يرجعون آخر الأمر إلى عبادة الأسنام خلق وشد بطال عبادت كل هذا مقصد سوء ومقصد دو وزعل الأسنام حيثما قدروه إنما هو على معبود غائب حتى يكون السنم والمعمول على الصوره وشغلي وهيتي نائب منا به وقائم المقام هو الملل والنعذر کوي داغه عاقله دا وا چې دا شکل چې دی دا نیک بندره دا بوت چې دا شکل دا نیک بندره دا بوت دا نیک بنده پر ځای قائم مقام دی دا بوت چې دی نیک بنده پر ځای قائم مقام دی مونږ ته خبر کړو د روحاني اثر کې د الله تعالی نغواړي لږونه غوښتل حل کړي وې د خلکو د بوتان او عبادت کړي بوتان و چتو دارا د دا نیکان بنیا نو بوتانو دا څه ځان لاغړی کتاب تو ګور امام رازي علی رحمۃم ذکر کړي عقل من پخ بنیو شی او تو کې ابیا پخره د عبادت کی د راستوک منی نا نا نا دا عقل من بیچر راج کارنو کہی سورت احرافو لکو گولو سورت احرافو مشرکینو بالعباد السالحینو دا اغنیکان بنیانو دا اللہ حصدار کریو بوتانینو اغنیکان بنیان دا اللہ حصدار کریو ان الذين يرسل رسول نبي نامه ساره ان الذين تدعون من دون الله ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم يقيلنا كسان جتا سرى بل بيدلنا يقيلنا كسان جتا بل بيدلنا عبادٌ امثالكم عاجز بنیان دیستاو سپشان او سکر بوتان دی که عباد دی عبادونو بوتان کورنا دی زکر کرائی اِنَّ الَّذِنَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَقِنَا كَسَانْ جُتَاثُرَ بَلْعِبِدَ اللَّهِمَا عبادونو بنیان دی ورپسی سے امثالكم امثال بشان دي تبوتي وا امثال بشانونو ان الذين تدعون من دون الله عباد همثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم الله وي راو بالا يا غنار جواب ذل دركي ان كنتم صادقين آیشتی داری لراک پیچ راتلو کئی پاگی سارا را رسی دل غپاک پوکی نراختی ورس رشتی ام لهم آیدی یب تیشون ابیها آیاغی سردی چنیول کئی پاگی سارا تو پیر دستگیر دست مرا بگیر نلازشتی چستا لازمی سی ام لهم آیدی یب تیشون ابیها آشتا در آغی در استرگی چلی دل کئی پاگی سارا چتا وایزر آغی لیمات بورا استر گشتی چتا بوری ام لہو مازانو یا سمعون بیا آشتا در آغی در خوکونا چاوری دل کئی پاگی سارا تو افلائی ارامدت شا نو گو گشتی چرا وګشته گو گشتی چراوری قولی دو شرکا کم سمکی دونی فلا تم دا یو قسم مشرکین و مشرکین بالعباد الصالحین اغا مشرکین چاغی و لگی دو اغنیکان بنیان در رب العزت سر شرکان کرو دا اللہ خصوصی صفتونی کی آغیل پاکی ایسا ور دیم قسم مشرکین مشرکین بالکواکب چاغی اصطورو کی ایسا مان لَقَذَا قُومِ ابراہیمٰไَل vested. سلاح اپنِ مسئبت بن مبتلاو سُلھت اِن عام او یائم احیتմ کو رئی سُلھت اِن عام تم ابراہیمٰ د. سلاح قوم پدا ان مسئبت مبتلاو فَلَمَّا جَنَّا لَيْن لَهِ لُعَا قَوْقَبَا قَالَ آذَا رَبِّي فََلَمَّا جَنَّا لَهِ لَهِ لَهِ لَهَا پاسکل اچ په دشوا هغه باندې شپه نو لیدا استوره قال هازار ربي نو ايبراهيم عليهم السلام هازار ربي حمزه د استفام ده اي دې عربي کې دي شي فلما را القمر باجرن کله چولیدو سپګمه پهडक قال هازار ربي فَلَمَّا لَا شَمْسَ بَاجِغَتًا قَالَ آزَا رَبِّي نُونِ وُنِي دو سُقُقْمَئِ وُنِي دو اَسْتُونِ وُنِي دو نا اخو دوبی جی ختمی ابراہیم علیہ دو علاوی ختمی دو علاوی اغیلہ نشکی مشکل کوشان کې دے فَلَمَّا لَا شَمْسَ بَاجِغَتًا قَالَ آزَا رَبِّي رَبِّ آزَا فلما فلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون نويقوا مزما زم بزرا تا شينا چتاشربوي اسور جي کريش منهلا ديتا سابين وئي المشريكين چا اسور هي ساو منهلا فلاني استي خو جي نه د او خجنه د چل کیږي اعوذ لارو کزو کی ناشوی استا استا ستاره چدا پو گردش کی روائی استا ستاره پوشوی تا سر وی مناسب چدا اگا عقیق وی در سر دیر مناسب دی پوشوی او تا سر وی فیروزا مناسب دا او ری او پاپل دو دو کزو کی ناشوی او دو دو قسمت پتن نلگی هاری لارو کزو پروتی دا غوته تا قسمت سره برابر دا غوته تا قسمت سره برابر تازه رخ فیروزه لگیو تازه حقیق لگیو تازه مرجان لگی استا ستاره و ډیر په گردش کې دا وای ستاره سم چل دا و و طول دی پوجوی خپل ستاره و راتو و چې ټوله مردغه پرودی اره سم نه شو تا دغه غوته به خرځې وې حناړی بنه ممی دا ځکه خدای ته ذلیل کړ یا روزا او خلکو له شرکیات اوسم <coughs> دا نجم پرستائی دور شروع دے دیتوینی شی مشرکین بل کواکب درین قسم مشرکین مشرکین بل جن چاگی پیریان و سرار کرو مشرکین بل جن دیده سورت نعام و نمبر آیتو کوری علتا اللہ ذکر کئی سلم نمبر آیتو وجاالول للله شقال جنا وخ قم و خقو لهوبې نو بنا بغريعم وجاالو للله شقالجن دو الله لاح صداران د پیانو پیران چېدي د الله صداران کړ وجاالو لل لااء شقال جنا دګو الله لاح د پیانو پیریان جیدی دلای صدران کړو هو خلق قوم اوال دای چې په یاد کړي د الله وخلقولو بنینا وبنات بغیر علم دی جوړ کړ الله لا زمنا لون ابد دلیل لا بد دلیل جوړي سبحانه هو تعالی اپاکید الله لرا بلن بالا ده الله دا شینا چدی بیان یی وجعلوا لله شرک ابن کثیر لږ کوي چې اول وخت د پیریانو لګل انسانان د پیریانو یاره کوي نو دازی پیریانو د انسان یاره کولا بیا نو پیریانو چلول شروع کړو انځه مدا شو د پیر انسانانو د پیرانو یاره شروع کړو او بیا منستې داغه په نومنو باندې شروع کړو تفصيل به ان بیا موږ خپل ځای کې گو قسم مشرکین بل جنا چې پیران د الله ایزدار کی خاطری په غیب باندې کوي د خاطرو پر اس کې تصرف دي بیا رزقولی جی دا مشرکین بالجن دی پیریان دا اللہ صدار کرو او صلورم قسم مشرکین بالملائکہ لکا مناطقہ جدی عقول مجرد وی رب العزت نا بی اختیار عقل اول پیدا شو عقل اول نا بیاقل ثانی ثانی نا سالس سالس نا رابع رابع نا خامس, خامس نا سادس سادس نا سابع وم وَمْنَ آتَمْ آتَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَسَمْ عَقُولِ عَشَرَ وَرْتَوَائِ نَعَمْ نَعَسَمْ عَقْلِ فَعَالِ دِي دو دنیا توئی کارون آگا کئی لیکن دا ابن سینہ وغیرہ مناطقہ کم ملعونین تیرشوی داد آگی عقیدہ وار مجردات چورتوائی مشرکین بالملائکہ دو اجنے قرآن کرین کی رب العزتو در ملائف کو حالت ذکرکی اگرہ آغی غمات عبیدار دی درشتہ میں سے پارا لیکن اگرہ سورت صافات سورت صافات وصافات صفا وصافات صفا <واس> شاید دی صف بستا ملائک پا صف ترل سراء والصافات صفن فالزاجرات زجرن فالتالیات ذکرن اِنَّا إِلَاكُمْ لَوَاحِدَا لو والصافات صفن اللہ وئی ملائک زماتہ بیدار ریسی وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ملائک وئی اللہ دل نه د امر نه بغیر موږ را کوزېري نشو ملائک جما ته ویل دي فزاجرات زجرن فتالیات ذکرن ان اله الا دا څلو قسمه مشرکین شو مشرکین بالعباد الصالحين مشرکین بالملائک مشرکین بالقواکب او مشرکین بالملائکه اخه قران کریم د مشرکین باندې خطاب کوي مشرکی لور سره نو د قران خطاب به سخی پنځمه سفاره د کوکري پنځمه سفاره سورته النساء اثر اتماته سورته النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسمنا عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به يقيناً الله أنبخيك شرك كرشي أغسراء شرك الله يقضى أنبخه إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ عَبَّا خِيْسِ وَالَدِنَا جَعَلَا لَجِقْ وَاقْوِدَا اللَّهِ قَدَ اللَّهَ خُوْحِ نُرْكُنَا لُمَعْفْتِي لیکن ده شرق مغفرت قطع وَمَن يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا اڇا چې سره کولا سره یو یقین جو کول غناله لوې لوې ګناه غړ بدبخ الله دې مو ساتي من یو قسم او غير من قاجنه کې و مشرکین شرک معنا د مشرکین اقسام او د شرک اقسام ذکر کړو او بیا دو هغه امتیازي مسائل لري د مشرکین او موحدینو کې بلتون یو د شفاعت مسله وا چې په دې باندې مشرک د موحدنه بلشي شفاعت وجاهه او د عبادت مختصه وا چې د مؤمنینو عاقده ده هر قسم عبادت چې دا یوازې واجب ده الله کې د بلچا باندې کېږي محترم رجل قران محترم اورید کو مولانا مفتی سرجدی سے ابدا قران صفحه 12 تا 22 کی طرف چلا اور صفحہ 18 سے 9 میں والے صفحہ کی طرف جھیلا جدی میں لا ہدایت کے واسطے کی سادیت کی سنت نمبر 5 اپر رحمت نواز لونگے میں ٹوک گنجرہ روڈ سوادی کوائی تو انورثی تو ہی دی موبایل نمبر زیادی ساییت ستاواندرس